«Тю-тю-дурню», – каже засміявшись Сомко, – «це моя молода!» «Та мені не те горе, що вона твоя молода», – каже здихнувши Запорожець, – «а те, що зовсім мене причарувала!» Усі зареготали, почувши таке диво. «Браво!» – каже Сомко, – ведмідь попався у тенети. «Що ж тепер буде? А що ж? Ведмідь піде до свого берлога і тенети за собою потягне. Як? Оце усіч би то? Чого ж усіч? Хіба тільки світу, що в вікні? І оце такий жвавий козарлюга, та ще й отаман». Ради жінки покине товариство? А чому же? Та для такої кралі можна покинути й усе на світі, не те що товариство. Ну, куди ж би ти потяг свої тенети? Кирило Тур засміявсь. Ти бо вже, пане ясновельможний, хочеш усю правду разом випитати? Не хочеться тобі? «Признаватись, не хочеться й брехати?» «Ба ще кажеш, і роду не брехав?» – додав шуткуючи Сомко. «Не збрешуй тепер», – каже Кирило Тур. «Дайте тільки гортань промочити». Дай кашлянув, випивши кубок, і поглянув по всіх гостях, розгладжуючи вуси. Треба, каже, вам, панове, знати, що Чорна гора теж святе, що й наша Січ, тільки що там не цураються бабського роду. А то і поділено так, як у нас у нас курені, а в їх братства. І над усяким братством обирають отамана. А що вже воювати з бусурменами? Так хоч щодня. Та як у їх воюють, коли б тільки ви знали. Як зачне розказувати мій Побро, то ж душа вгору росте. Побро мій, знаєте, забрівши на Україну, скучив без своєї чорної гори. Вже давно зазива мене в гості. І то сказати, чом не погуляти козакові по світу. Чом не подивитись, як живуть? Інші язики. Всі слухають, до чого він доведе свою річ. Очарував усіх запорожець. Добре, кажу, поїдьмо, покажем твоїм землякам козацьке лицарство. Нехай і нас там знають. Отож і побратався з ним у братстві, так уже, щоб у нас не було все моє, а все твоє, а все у купі щоб помагати один одному у всякій пригоді, щоб менший старшому був вірним слугою, а старший меншому рідним батьком. Вон обі добре, та як побачив я отсю кралю, так душа й дала старчака. Як хочеш, кажу, побро, а я без сей дівойки не поїду з України. Не бабак же і мій побратим. Моле, каже, у нас, як кому припаде до душі руса коса, то вхопить, як сокіл чайку, та й до попа. Все вже по-римськи, каже сміючись Сомко. А як же в тої чайки єсть брати-орли або родичі-соколи? Тим й ба, що юнаки знають і сьому лиху запобігти. Тільки натякни, то самі визвуться. Гайде море, да ті отмемо дівойку. Себто по-нашому гайда однімем тобі дівчину.